Capul i se sprijini pe ramuri când îl dădu pe spate pentru a lăsa vinul să-i curgă în jos pe gâtlej. Vrei să mănânci și sandwich vișul ăsta?" întreba Agustin întinzându-i-l pe deasupra puștii mitraliere. Nu, mulțumesc, mănâncă -l. Nu pot, nu-ți deprind să mănânc dimineața." Spui drept, nu vrei să-l mănânci?" Nu, ia-l tu." Robert Jordan îl primi și îl lăsă în poală, apoi scoase o ceapă din buzunarul lateral al vestei, unde se aflau și grenadele, și deschise briceagul ca să o taie felii. Dădu deoparte o foaie subțire care se murdărise în buzunar și tăie o felie groasă. Foaia din afară, tăiată în cerc, îi căzu în poală, dar el o ridică, o puse la loc și o așeză între bucățile de pâine. Totdeauna mănânci ceapă dimineața?" întrebă Agustin. Numai dacă am." Și în țară tine toți fac așa?" Nu," răspunse Robert Jordan. Lumea zice că e un obicei prost." Îmi pare bine," mărturisie Agustin. Totdeauna am socotit că America e o țară civilizată." Dar de ce ești împotriva cepei?" Mirosul, încolo nimic." Altminteri parcă ar fi un trandafir." Robert Jordan îi zâmbi cu gura plină. Parcă ar fi un trandafir," mormăie el, chiar ca trandafirul." Trandafirul e trandafir și e ceapă." Ceapa asta ți s-a urcat la cap, îl prevenia Agustin. Bagă de seamă. ceapa e ceapă și e ceapă, rosti vesel Robert Jordan și continuă în gând. Piatra-i pietroi și-i stâncă și bolovan și pietricică. Clătește-ți gura cu vin, îl sfătuia Agustin. Tare mai ești ciudat inglez. Mare deosebire e între tine și cel de-a lucrat acum în urmă la noi cu dinamita. O singură deosebire, dar foarte mare. Spune-mi-o și mie." Eu-s viu și el e mort," răspunse Robert Jordan. Și imediat își spuse în gând. Ce-i cu tine? Așa se vorbește? Mâncarea te face năuc de bucurie? Ce s-a întâmplat? Te-ai îmbătat cu ceapă? De altceva nu mai ești în stare să ții seama în clipa de față?" Nici n-ai prea ținut," își mărturisi Robert Jordan cu sinceritate." Ai încercat să lași să se creadă că ei dai mare importanță, dar de fapt niciodată n-a fost adevărat. Pentru cât timp ți-a mai rămas, te poți scuti de minciuni. Și spuse cu voce tare, serios de data asta. Nu. Olalalt a fost un om care a îndurat suferințe cumplite în viața lui. Da, tu. Tu n-ai suferit? Nu, răspunse Robert Jordan. Eu sunt dintre cei care au îndurat puțin. Și eu la fel, mărturisia Agustin. Pe lume sunt unii care au multe de îndurat și alții care nu prea au. Eu am avut destul de puțin de îndurat. Cu atât mai bine, spuse Robert Jordan și ridică din nou burduful. Iar dacă îi tragi din asta, suferi și mai puțin. Eu pentru alții sufer. Așa cum ar trebui să facă toți oamenii buni la suflet. Dar pentru mine nu prea mă omor cu firea. Nevasta ai? Nu, nici eu. Da, cum o ai pe Maria? Da Ciudat lucru s-a mai întâmplat, se miră Agustin De când a venit la noi atunci, după povestea cu trenul Pilar a ferit-o de noi toți cu atâta strășnicie De parcă ar fi fost într-o mănăstire Nici nu poți să-ți închipuiești cu câtă strășnicie o păzea Și uite că vii dumneata și ți-o pune în brațe ca și cum ți-ar face un dar Ce zici de asemenea poveste? N-a fost așa da cum a fost? Mi-a încredințat-o mie să am grijă de ea. Și asta-ți e grija? Că te hodări cu ea toată noaptea? Așa a vrut norocul. Ofi și ăsta un fel de a avea grijă de cineva. Și nu înțelegi că se poate să porți de grijă cuiva și în felul ăsta? Ba da, numai că așa grijă puteam să-i purtăm oricare dintre noi. Hai să nu mai vorbim despre treaba asta, spuse Robert Jordan. Să știi că țin la ea cât se poate de serios. Chiar serios? Cum nici nu poate exista pe lume ceva mai serios. Și pe urmă, după ce ai să termin cu podul, o iau cu mine. Așa da, în cuvința Agustin. dacă e așa, atunci nimănui n-o să mai fie îngăduit să zică vreo vorbă și norocul să vă călăuzească pașii amândorura." Ridică burduful și băun de lung pe urma al trecului Robert Jordan. Iar peste câteva clipe spuse: Nu mai o vorbă, încă englez. Câte vrei? Am iubit-o mult pe Maria și eu. Robert Jordan își așeză mâna pe umărul lui. Mult, continua Agustin, mult de tot. Mai mult decât își poate închipui cineva. Eu pot să-mi închipui. Mi-a lăsat în suflet ceva ce nu mai poate să se spulbere. Îmi închipui. Ascultă. Să știi că-ți spun vorbele astea de-a dreptul din inimă. Spunele. le Niciodată nu m-am atins de ea și n-am avut nimic de a face împreună. Dar o iubesc tare mult. Inglez, să nu iei lucrurile în joacă. Fiindcă se culcă cu tine nu înseamnă că e o curvă. O să o iubesc foarte mult. Te cred. Dar mai e încă ceva. Tu nu poți pricepe ce-ar fi ajuns o fată ca asta... Dacă n-ar fi fost Revoluția, ai mare răspundere. Maria, ăsta e adevărul adevărat, a suferit în fricoșător. Nu e ca noi, ceilalți. Am să mă însor cu ea. Nu, nu asta vreau să spun. Sub Revoluție nu-i nevoie de așa ceva, cu toate că, a Augustin, clătinând din cap, ar fi mai bine. Am să mă însor cu ea. Repetă Robert Jordan, simțind cum mi se înfundă gâtlejul când rostește vorbele astea Țin foarte mult la ea Poate mai târziu, urma Agustin Când o fie vremea potrivită Lucrul important este să ai de gând Așa am de gând Ascultă, vorbi mai departe Agustin Vorbesc prea mult într-o pricină unde n-am dreptul să mă amestec De-ai cunoscut multe fete în țara asta? Câteva Curve? Și unele care nu erau. Câte? Mai multe. Și te-ai culcat cu ele? Nu. Păi vezi? Da. Ce vreau să spun e că Maria nu ia lucrurile în joacă. Nici eu. Dacă aș fi bănuit că le iei în joacă, te-aș fi împușcat azi noapte când dormeai cu ea. Pentru asemenea, pricini se ucide mult în țară la noi. Ascultă, prietene," îi spuse Robert Jordan. Numai fiindcă ne grăbește timpul, n-am făcut treaba asta cu tot rostul ei. Ce ne lipsește nouă e timpul. Mâine trebuie să dăm o luptă. Pentru mine singur nu are nicio însemnătate. Dar pentru Maria și pentru mine înseamnă că în acest scurt răgaz trebuie să ne trăim întreaga viață. Iar o zi și o noapte înseamnă timp foarte scurt, zise Agustin. Da. Însă a fost ziua de ieri, noaptea dinainte și noaptea asta de pe urmă. Uite ce e," spuse Agustin. Dacă îți pot fi de vreun ajutor?" Nu, totul e în regulă. Dacă aș putea să fac ceva pentru tine sau pentru mititica aia atunci în cap, nu." E adevărat. Puțin poate face un om pentru altul." Nai ai dreptate. Poate să facă foarte multe. Ce?" Orice are să se întâmple astăzi sau mâine în legătură cu lupta, să ai încredere în mine și să asculți ordinele, chiar dacă ți s-ar părea că sunt greșite. Am toată încrederea. De când cu întâmplarea asta cu cavaleria și de când l-ai trimis pe Pablo cu calul, am toată încrederea. Ăsta a fost un fleac. Vezi bine că ne străduim pentru o singură țintă. Să câștigăm războiul. Dacă nu învingem, toate celelalte sunt zadarnice. Pentru ziua de mâine avem o misiune de cea mai mare însemnătate, o misiune cu adevărat importantă. Vom avea de dat și o luptă, iar în luptă e nevoie de disciplină, fiindcă multe lucruri nu sunt ce par să fie. Și disciplina trebuie să se bizuie pe încredere și pe convingere. Agustin scuipă în zăpadă și spuse. Maria și toate istoriile astea sunt înaltă socoteală. Folosiți-vă din plin tu și Maria de cât timp vă mai este dat, așa cum se cuvine să facă două făpturi omenești. Dacă te pot ajuta cu ceva, sunt la poruncile tale. Iar pentru treaba de mâine, am să mă supun orbește. Dacă e nevoie să moară cineva pentru treaba de mâine, acel cineva intră în horă bucuros și cu inima ușoară. Astea sunt și gândurile mele, mărturisit Robert Jordan. Dar îmi face plăcere să le aud din gura ta. Și încă un lucru," urma Agustin. Ăla de colo și arătă spre primitivă. E un om de ispravă pe care te poți bizui. Iar pilara noastră e mult, mult mai ceva decât ți-ai putea închipui. La fel și Anselmo, bătrânul. La fel și Andres, tot așa Eladio. Tare, Molcom, da om de ispravă. Și Fernando. Nu știu ce-i fi crezând despre el. ce drept e mai greoi." E mai scârbit decât un tăuraș pus la jug să tragă căruța pe drumul mare Da, dacă vrei pe unul să lupte și să facă ce i se poruncește El ții omul E un om și jumătate ai să vezi Înseamnă că avem noroc Nu, mai sunt și doi oameni de nimic Țiganul și Pablo Dar cei din ceata lui Sordo sunt mai buni decât noi Tot atât cât suntem noi mai buni decât băligarul de capră Înseamnă că totul e în regulă Da, întăria Agustin Dar aș mai vrea ca povestea cu podul să fie pentru ziua de astăzi Și eu la fel, ca să-i sprăvim odată Da, nu-i Crezi care să fie belea mare? S-ar putea să fie Da, văd că în clipa de față ești foarte voios englez Da, și eu În ciuda poveștii cu Maria și cu celelalte Știi de ce? Nu, nici eu Poate că din pricina vremii. Frumoasă zi mai e azi. Cine știe? poate din pricina că o să trecem la treabă. Cred că asta e, spuse Robert Jordan. Dar nu astăzi. Mai presus de orice și înainte de orice, trebuie să nu ne angajăm în luptă astăzi. Și pe când vorbea, prinse ceva în auz. Un zgomot depărtat venit peste foșnetul ramurilor de brad mângâiate de vântul călduț. Dar nu putea fi sigur ce anume era și rămase cu gura deschisă și auzul încordat, uitându-se în același timp în sus, la primitivă. Avea impresia că auzise ceva, dar zgomotul acela se pierdu cu totul. Vântul susura printre brazi și Robert Jordan își încordă din răsputerea auzul. Și atunci zgomotul veni stins pe adierea vântului. Pentru mine nu nici nicio nenorocire, auzi Robert Jordan vorbele lui Agustin nu e nimic dacă Maria nu are să fie niciodată a mea. O să mă văd mai departe de curvele mele ca și până acum. Taci din gură, îi spuse Robert Jordan, fără să-l asculte și se întinse lângă el după ce întorsese capul într-o parte. Agostin îl privine dumerit și le întrebă. Ce se întâmplă? Robert Jordan își puse palma peste gură și continuă să asculte. Și zgomotul se auzi din nou. Era un sunet slab, înfundat, sec și foarte depărtat. Dar acum nu mai încăpea nicio îndoială. Auzise rostogolirea precisă, sacadată și învălurită a detunăturilor unei salve de pistol automat. Parcă ar fi fost exploziile repetate ale unor minuscule focuri de artificii, venite de la o depărtare până unde cu greu putea răzbate auzul. Robert Jordan își înalță privirile către primitivă care ridicase capul cu fața întoarsă spre ei și ținea mâna pâlnie la ureche. Când se uită la el, primitivă făcu semnă spre crestele din partea mai înaltă a masivului. Se bat acolo la el sordo," spuse Robert Jordan. Atunci hai să le sărim într ajutor," îl îndemna Agustin. Chiamă oamenii!" Vamonos!" Nu," răspunse Robert Jordan, rămânem aici." Capitolul 25 Robert Jordan se uită în sus către locul unde primitiv o stătea la postul lui de observație, ridicând pușca și arătând spre un anumit punct. Îi făcu semn, încuvințând din cap, dar primitivul arăta mai departe între acolo, punându-și mâna pălnie la ureche și arătând din nou cu stăruință, ca și cum n-ar fi avut putința să se facă înțeles. Rămâi aici lângă mitralieră și nu tragi până când nu ești sigur, sigur, sigur de tot că pătrund în strungă. Și chiar atunci nu tragi decât după ce au ajuns la tufișul de colo, îi spuse Robert Jordan arătându-i cu degetul. Ai priceput? Am priceput, da, niciun dar. Am să-ți explic mai târziu. Mă duc la primitivă. Anselmo stătea alături de ei și Robert Jordan îi spuse. Vieho. Rămâi aici cu Agustin lângă mitralieră. Vorbea rar și fără să se grăbească. Trebuie să nu tragă decât atunci când călăreții au intrat bine în strungă. Dacă nu fac decât să se arate la vedere, să-i lase în pace așa cum mi am lăsat și rândul trecut. Dacă e cazul să tragă, ține zdravă -ți în de picioarele trepiedului și de încărcătoarele pe măsură ce se golesc. Bine, făgădui bătrânul. Și cu la granja, mai târziu. Robert Jordan porni în sus peste și pe lângă lespe zile cenușii de stâncă, și acum le simțea umede sub mâini, în vreme ce se cățăra pe ele. Soarele topea repede zăpada de pe pietre. Părțile mai înalte ale stâncilor se și uscaseră, și urcând mereu, Robert Jordan își arunca privirile peste împrejurim, și, văzu pădurea de brazi, coasta prelungă și golașă, și valea întinsă la poalele munților înalți de dincolo. Peste câteva clipe se afla alături de Primitivo, într-o adâncitură dintre doi bolovan mari, iar bărbatul cel îndesat și de la chip îi spuse Îl atacă pe sordo, ce facem?" Nimic," răspunse Robert Jordan. De acolo de sus se auzeau limpede împușcăturile și pe când cerceta din ochi întinderile, văzu foarte departe către capătul văii, în locul unde panta începea din nou să se înalțe, o formație de cavaleriști ieșind dintre brazi, străbătând coasta acoperită de zăpadă și îndreptându-se către înălțimile dinspre care veneau detunăturile. Văzut șirul lunguiet de oameni și cai așezați pe două rânduri și proiectându-se negricios pe fondul zăpezii. Urmărie înaintarea liniei acelei duble până ce o văzut trecând peste creastă și pierzându-se în pădurea din depărtare. Dar trebuie să le sărim într ajutor," spuse primitivo. Glasul îi sunase sec și o E cu neputință," îi răspunse Robert Jordan. Toată dimineața m-am așteptat la asta." Cum așa?" Astă noapte s-au dus să fure cai. a încetat și cavaleriștii s-au ținut pe urmele lor până aici. Dar trebuie să le sărim între ajutor," insistă Primitivo. Nu-i putem lăsa singuri într-o asemenea încercare. Doar sunt și noștri." Robert Jordan își lăsă mâna și pe umărul lui Primitivo. Nu putem face nimic." Îl lămurie el. Dacă ar fi cu putința, aș face Se află o cărare pe unde putem ajunge acolo venind de sus. Putem porni pe poteca asta călare și cu cele două arme pe care le avem. Mitraliera de jos și pistolul tău automat. Dacă facem așa, le putem veni într ajutor." Ascultă." Începu Robert Jordan. Eu acolo ascult." Îl întrerupse Primitivo naturile se rostogoleau în salve prelungi, pe urma auziră bufniturile grenadelor de mână greoaie și înfundate printre salvele reci ale focurilor de pistol automat Sunt pierduți, zise Robert Jordan Au fost pierduți încă din clipa când a stat soarea. Dacă plecăm între acolo, suntem și noi pierduți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 Sub revoluție nu-i nevoie de așa ceva, cu toate că, adăuga Augustin, clătinând din cap, ar fi mai bine. Am să mă însor cu ea, repetă Robert Jordan, simțind cum i se înfundă gâtlejul când rostește vorbele astea. Țin foarte mult la ea. Poate mai târziu, urma Augustin, când o fi vremea potrivită. Lucrul important e să ai de gând. Așa am de gând. Ascultă.